Хтось не витримує, схоплюється з землі, підходить до воріт і зазирає поміж дощок на обійстя, нишперече поглядом скрізь, сподіваючись, ждучи, може із хати хтось вийде. А він уже перший стоїть, біля воріт. Діти дивляться на хату, на дим над хатою, втягують на саме повітря, принюхуються, і в їхніх головах снуються.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 Квіточки блакитні у зеленому лисячку. Світле волосся розкуйовдалось над розпашилим чолом. Рум'янці полахкотять на щоках, а червоні губи так і сміються, показуючи скрізь ці зуби. Це вона йому відчинила двері. Це вона йому усміхається. І Юрко йде назустріч до воріт і теж усміхається радісно. Головиха стає на ганку, Залізної баліні, яку тримає в руках поперед себе, вихлюпує помиї під кущ бузку, аж мильна біла піна похириться на гіллі, і долонею, поправивши розмаяне над чолом волосся, зникає на ганку. І двері зачиняються. Оторопівши малий Юрко, понад силу ковтає довкий клубок в сухому горлі. Та й стискаючи кулачки, Ледь не плачучи й дегеть, Слідом за дитячою ватагою та буном, Що десь неподалік чується. О, співає хтось, Щебече дівочий голос. Ой, горе ті чайці, Чайці небозі, Що вивела малих діток Прибитій дорозі. Хтось співає зовсім близько, За вишнями у бічній вулиці, Бинди майнули голубі, червоні, зелені у волосі, вишита блузка цвіте узорами. Та це ж Галя, музика. Ходи сюди, манить пацем. Чого, супить Юрко? Ти ж мій синок, де ти загубився? Дитина моя.